ان الله تعالی قال <سؤال> الله رب العالمین فرمایلی ذکروارو گیروې ته ذکر کول منعا علی ولی فقد اعذن به الحرب دلی سي ده صفات مقدمه ولین درباره منعا ولی للی چاچ دشمنی وکړه دی او ولې زما سرا تقدم او تاخیر مانه عاده ولي يلي چاجه دشمني اوปรา زماري او دوست را فقط ازن دغه بالحرب زما سره اعلان جنگ نه دا الله ربو عزت یو دوسته ولي دي الله ردن خدمت کی دعوت ته توحيد ور ځخال ګلا او ولي اوسړي باندې دغه د اواز بدل لغي او د وسره د دې بیان نه وژنه شکی دشمني الله ربو عزت ولي دي خلق نه کمال ترابلی ته ګناونو نه خلق باندې کیدته بغیر د دین اولی کېدې شي دا مصطکی رو کړلګا نه ماغه دې ګوندنه دخل کوه دې شي ته ځان عبادت کوه بس هیڅ حکومت سره نه د شر د چا دشمنیشته ځان له ذکر کوه هیڅ سوګ زرم بدلګنی سره د شر د دشمنی کېدا چې د خلق وقار کی کارونه یې دشمنی کې اخلو کو بغلط عقیده او غلط عمل غادوږي دو سره دوشمنی کې یوځل دا خپل کې ملار نه د اله لپاره به شي زموږ ګډام وایي د خپل لپاره نه شي شي نو الله رب ال عزت وایي بقات عذاب په حوم سمازه سره اعلان یې جام نه ځکه دا د ستر دوشمنی دا هم سره ده ولې هغه چې خبره ورکړي دا الله هغه دین بیان نه د چا د دا, دا الله کله الله تعالی ولی او دغه خپل نرید مطلب دا رځ د الله نه خوښته ما الله ربول عزت پر دې سړی چې طرف نه جان کئ نو ومار تفرح ویلې یادی مشه احب ویلې یم په طرف سوالی د ولایت طریقه ذکر کړي دې ما جمله کې ولایت طریقه ذکر گئی د الله ربول عزت چې کمې زی مواره هووا کړي دي فرید چې کمم نه د راهغې کول چې کمې د نه کوولي د هغې نه ځان بچ کول د ولایت اولانه نه فار کې دا فرز عمل کو ځې خلک داې وي چې لکه د سودیانو پهشاندي تا س نه دی دپه د خپې خر دوور غم وي دڅ او سره راغسیي د چاغممي دسودو دګاوی قرضه پهنه سم سره قرضه دا ول سی وای شو درنه پاتې نشي هر څو دغه ډېر غم هر څو دغه مو سره دومره دي دا ته څنګه یې مزاګور درځي دا نپلو دې استعمال کیږي فرضونه دي دا نپلو دې سکے استعمال دي او د فرضونه سره کی استعمال په کوم صورت دي دې نو فلصو کوي او آسل نقایتاً خارجی نگئی فرض اصل لی ده بیلایت دفارا ذکر نبی علیہ السلام فرمائی چه اللہ ہوئی چه او برنامات ازان دا نزدیکی و ده فرض بنا خشی نشتے چه فرض ادا کی صحیح دکنا نو فرض ادا کئی تاگی نروس تو بیاسی کم درسو کا نفلو بیا پا نفلو بانی ده فرض و سکمیلو کا پچی اصل دیوار نشتے اتا پا لستر کئی زنسیش باباکی بلی سر گئی در نوافل و سننجی دی دار چاپ تک مکملات تی فرض و مکملات تی فرشتی نا ادایی خیالم نسا او زنی سر ریس فرضو که در توجب خیال نسا او پر نبلو که در توجب نسا دی دنسو دی دی نا اللہ رب و رزتا دان نزدیکه نا پر نبلو بازد اول پر فرض نزدیکه ارسل سي داې پماته قربي لې ياب دي انه د دې شيما ته وبانله بشين وې چې ما حقوقي ما تذار نه چې ما فرض کړی دی بدبان نه په راځو نه فشې ديست دروي پمای زالو ابي ته قربي لې وينو او فل هغې شي باندې چې ما تذامې په نوافل ګور نه نوافل چې اوس دي کنه چې سړی فرض ادا کړل ته دې موالي خوش کړه وڅ دې نوابل کې کنا د دد شوخ د اجازه له ده ځکه د دېګم د دې مورې خلاص کاو په یو مل له تو درې دي سنت کې نوابل کې بدان نوابل کې رو بل سم مقصد بنا چې وارد دې چې الله را ده سشي رضاسې الله را ده سشي د دې وجهه په حدیث کې قربې نوابل ذکر کې دانې قربې فرایض کنن قربې فرایض خو وخت وي کنا فلک دا نواف سرم دسه د باره کېږيته قوور د باره کېږي که داما د ځانې زی کوي حته احب ته ترځ چې زه به دته شم مع شو زما خوښ شي په چې زما فښ شي په د زه به اندابو به زما کارون کېږي بلتهې نه کېږي پایضا احب ته فکونته شول لدي اسموي چې کلهکه زما معغول شي او زه خو کوم د ز د دو غغونه شم چې د اوری باغباندي م د دو غونه به ما د غ دغیر نه استعمی الله معموم شو که نه د د د غونه پاغه استعماللی ې چې کوپ د چاې به پاغ د استعماللیې چې کوم نه چاله اوون اوسم او ریدل د د اوسم ریدل دله په سرو لیزل د د را سر ووي چې غبانې ریدل کوي ب هم نولا ده چې دل د وونهي چې فکونته اعزانو غفونه وي چې پهکون د غژون وو د د دته شم غ شم د د د او ریل د د ساتونو وررکون د سووخت دی الله دی خو اوس په داته خصتونونه د الله په خوخصه کېږيمانې دي یاع غره ما د د د ن خوا س او شط بلکل شو شي خ می شو دلته کې قوونه یاد وته نه دي او لا به د غ یې شوي د لاپ هم جاې هم اورات نه نه د لاس کې چې کوم قووتې بدته یا غه را دخپینام قویتی مشی مرانده. وینتا لنی لاؤتی اندو کده خوالی زمانه ورکومه ولا وینتا آزنی او کده زمانه پناه خوالی پناه ولا ورکومه. و انشین انا فائلوهو. نا تیر شو خیره کسیل که. وما ترددت و انشین انا فائلوهو ترد النفس الموت. دی اندف سلمان. یو طرف تا ده بانده مصلحت او بل درځه جسدي بدلي تکلیف ته زها ته توجہ کوم دا وخیره كثير نه کوم یو طرفه جسدي بدلي تکلیف ته او بل طرفه د روحاني خیر نه نه مرغ بغیر د جسدي تکلیف نه نه ملایږي مرغ بغیر د جسدي بدلي تکلیف نه نه ملایږي الله رب الاول دې کوي چې یو بدلي تکلیف ته بل د روحاني خیر دې وز دې دا کې د کانونو تررود دی د دې تررود نه تعریف دی زه دینه چې د دې دو چيزونو نه چې یو باندې تکلیف ته او بل خیر دی نه دا یو بل سره تړلی ماعرض دی زه دې ماعرض نه تا پوښتنه کوم تررود کړه دې باندې اوس خو هیڅ دغه تکلیف نه پاتې او باغیر د تکلیف نه ته روحاني خير به لاوي نه په دې نه تعریف په سره کړه شاولی اللہ تک دیتا مسئلہ تصادم الاسماء و علیوہ اچھا تصادم الاسماء لین اصدار لاؤی زنو و مادر تردد و انشین انا فائلو ترددی ان نفس الموت عراج کمننو ان نفس المؤمن و شان تردد مسلمان کی ذکر که بدانی تکلیف کی ایتراول ما دے بدگرنی مارک زکر بدانی تکلیف سے رو گی واناک راو مصار د سبتگرن دو تکلیف دو تکلیف بدگرن و له دلہو من خیر و لابد دلہو من ہو او دا تکلیف بود د ری نظاب و لارکول خوالی بغیر دنکی کی بغیر دنکی کی اوائی این لیللہ ملائکتا یا خيرا د الله لپاره فرشيدي دي د بلارو کې يان ترسونه علي ذکر يا لذكر ګوري د رغ زليمان روايته او تقریبا څو نومارو کې راځي راشي تاسو ضرورتي زيده باغي په چاپي رشيدنا پټ کیږي لره بازارو باندې دې اسمانه بوي علاج سماي دنيا الله ته نه پوښتئ کیستره د علم فَيَسْأَلُهُمْ الله وَهُوَ أَعْلَمُ وَلَا يُغَادِرُونَ أَلَّا تَفُوزُوا بِسَرَابِ الْغَمَدِ اللَّهُ تَبْصِرُ كُلَّ شَيْءٍ يُمَجِّدُونَكَ اسْتَا تَمْجِيدِ وَاسْتَلْوِي بِبَيَانِهِ كَذِهِ وَنُزُلُ بِالْبَيَاضَةِ قَالُوا يَا رَبَّنَا وَأَطْعِمْنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ كَذِهِ وَتَوِكُوهُ لِذَلِكَ كَانُوا يَا قَوْمِ لِسَتْ عِبَادَتِي وَشَدَّ لَكُمْ دِيَوَارَكَ تَصْوِيرًا أَنَا أُقِيمُ الصَّلَاةَ وَأُطْعِمُُ الْمِسْكِينَ وَلَا أَمُرُكُمْ عَلَى الْفَحْشَاءِ وَلَا الْعُدْوَانِ أُحْسِنُ إِلَيْكُمْ وَأَعْرِفُ دِينَ وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمُ فِيهَا رَغْبَةً ب دپ د سنه غخته دوفت نه میلیو نه په نه دی په کوویللي د نو بیا بیاغوتې سم تختي اواش من هاافرارموا ش دله مخاف نه تالهفهقولو اللاره بر اووشکمې خ غفر تو رام تو د دا, دا, دا شماري ما پهپل کار باندې له همول جوله سا لاس کا جی شو هم د داې خلک دی کرددي سره سې هم یو ل سا نه سکراال نوبت بخته وه نامرات بوي ته یاارتتن ګېدونږې غوره قال رب ارفع لي عرش ملكك واملأ السماوات والارض على فضلك انه هو المستعلو واعلم اين تحيط فيا قوم اشهادوا ان الله ربكم ان ابيكم سجد لينا طلبوا سجد لينا طلبوا هدينا فيا حق دينك وما جاء يذن قائل يذكرك انتك قاله وحدث نسير وَيَقُولُونَ أَوْ جَنَّتِي قَالُوا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتُوا وَأَضَافُوا إِلَيْهِ وَسَلَامٌ بْنَاهُ وَسَلَامٌ مِنَ النَّارِ ذَلِكَ هُوَ مَا يُقَالُ لَأُولَئِكَ قَالُوا رَبَّنَا أَوْ نَارِ وَلَكِنَّهُمْ كَذَّبُوا فَأَضَافُوا إِلَيْهِ وَسَلَامٌ وَأَجَنَّتُهُمْ وَأَجْرُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا بَنَاهُ وَرَزَقَ لَهُمْ رب فيهم فلان عبد خطاء فديكو بلانته بندو گناہ گارو و اين مره و اينما مره فجلسوا از تي ردن دي سركيناسته فلنا رب دتوي و لهو ففرت اقدم مافي اپلاو مملقوم بهم جليسهم نا مراده نه بارك الله او والد کی وندناسی صحبت کی رم ناسوی د مرشد کو صحبت کی ناسوی دغه تاسو ریوی موصحاب کرام شه ګم ده نو دیر یاری دل ډیرو هغه کی یاره ډیرو نو خدا سی په هندلوی په منافقته غه اسنه پات ستوی اصل کې نه پاپو سړیو ز یوشان دی بیا بلشن ناغوی نه بیاری سره ده چې مونږ خو تا سره ن شو نو اخیرت رایا دي جاړو او چې کور تهلاړشي بیا لږ حالت بدل شي د دا فم لکه زمونږه یو یو دی حالت دی بل ځای بل شان دی دا یو قیسم دفاف خو دی که یین لکه چې دا دوړه مخامخې مونتهه نبی رسول الله جي وي خبري کي مونږه جداد بدي حافظنا على الزواج والاولاد من دغه د بچو سره ورځه او د زموکو د باغونو سره نسینا کتيرا ډیره خبره زموږه یې رشي ابو بکر ته فوالله اننا لنقوم اصلاح هذا تعالى سبحانه و عز وجل بلال دوران سمزو ابو بکر نبی رسول الله صلالو ما ن په په حنده یا رسول الله رسولله رسول الله رسول نه کوونوندکه د ځېرونا ب نار زن د کاندا کا ران آئی په ان دا خرج نام من نهند چې اخوان خوان لا شو افم دوا لولا د ضاتصره کره مونه ډېر سی زو دسه شي کیر شي بیا اسلامه تهولله ننفسې بیاې لوته دومونه علاماتته پوونون تا سر پرشتهتونته شو دی چې دا ټم مه اواه ټم طائفو چې سن ما سره اخشا د بهاري په توڅ انسانانی تو زروت درا دي قلب پرېشې هونه لو دمو علامه پهونو راین دي او په ذکره ولا سحه فاطمه الملائکه تاسو سره فرشتې مصطحو دي توږي فرشتې ورته مطلب له دا وتاسي فرشتې وایي نو د صبح جو څو په سوروغ کوم ولکه یا نظر اوقات دیوی زنی دا بلی داگی بھی اوٹیم نی تا اللہ سر امدن بچو بھی اوٹیم دی غیل ام اخوان قول غاری و اد کہا اند ملیگی کم چہ دیر پاک پیجے کمدن اصلاف سو دا بادشاہ پر نیز باند دیگے اصلاف راہ دې دا چې چا ویل راي مولا تعالی د روایت مقصد ذکر کوي چې دا فضیلت یوزی ده بس دا فضیلت سره زائر کدا چې دا حدیث غني د بوخن او د جوبن دعوت اورغې چې خرشې مخه خدای تسبیحات وای او چې اډ لمغونو خدای تسبیحات وای الله یادو دا گینی دا دی دعوت برگئی شاید سے وہی دا فضیلتی سرے جزید مطلب روحانی سفرونت و ایک اولنی نظرکر اللہ جو سمرس گئی سفر تو ایک ایگا نا روحانی در اجاز دن را تاثیر پر انو رو گئی نشتے دانا جاندی کے تاثیر نشتے ازان لحظو بھی کار دے وہ دا پر روحانی سفر با تو ایک اولو گئی دا گا چه انفاق چه کمددین خدمت کی او جہ هغه له کولی شي نو دا روحانی مداري دي دا هغې د فاردهفضلهې سر فیرمته وجد چې د انفاق او د جهات مقابله کې دکرله شو نو مقابله ده که دبل به هغ انف پهه چې حمرلي چې دکرلا په کې نه غه بیاته شو دی د هغ سپده شته نو ذکرله داسې چې د چدا انصاف کیسه پیدا کی روح او وجهارت کیسه پیدا کی روح ته انصاف انصاف کیږي نو په ذکر الله و سګيږي انصاف کیږي نو مطلب الله میں يروي الله مه يروي ها چې عمر یو گچي اومل خستاشي ډيره کمل ورګه وی انولا بال یرزل وی اطفارق الدنیا چه دنیا نه جدا شولسان وقرب من ذکر الله استادیو ذ اللہ بذكر النبی ګور جنته خلق ذکر ته ګمر سووی ریاض الجنه ودومی هر جنته شکل لګا نه او دنیا شکل لدارې هلکو ذکر نه موراد ذکر ټولګی نیدو و و دا انا دګینېرو چې پچو ما راځه ما شو غره تدلیک کر ټولتا او هله کو ذکر د علم حلقہ شو سبای کله الله یاد کیږي دا ستولې مراد دي په قران کریم حلقہ شو شو مجلس کې را سوال الله بیان الله بې بیان نکوه مکان من الله تاریدا دایدار ساریات کې لیکي دا غفلتون دیویا. دا حلاکتون دی. زکا ہارا تاریخا غفلت تے. دے دے علاج زکر دے زکر. ومن صدر مزدی اللہ اذکر اللہ فی کانت علیہ من اللہ اتاریتون دا بمشی گندن و افسوس کی بدباننی کس در اولا کو اللہ بکیات میں کن. وحامن فالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحامن فالسلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ او لګر موردار نه چې پاسې ده تللې په کلياکلګه موردار نه ده موردار ښار منداو کې افسوسی او هغه ماړه د څه په اړه نه دا تاسو نه کومه څه کوي او چې لوی السلام باندې وګرځو تا دا پین شو ازبم وین شاهه پرلو او هرې سره د څوچ پزدار ده هر خبر دبانی آدم علیه دا لغون دا یعنی وبالی بدبانی دیں لغو دا لغون دا اِلّا امر بمعروفِد او نحیو نان من کرن او ذکراللہ دادرِ مستثنائی ہاں جنو پہ سختی کی گنا جنیرِ خبری کی گئی گز بستخشید گزا غیر دے افاد الناس من اللہ القلب القاسی در اسباب قصوت القلب کی قصرت کلاموں نے کمی امال بہتر دے بهتر دے اگر امان زان اللہ ایسار کڑا ویوچن الله ر بیا اسلامې ابزل هوسانو ذاکر و ق شاکرې زوجته مکمه لسانې ذاکر خلې شاکر زوجه مم دا تو غواله ایمانې ممن نه دا ده چې تو والا ایمان مږناېمونږه الله یاد و الله قسم پر الله سماج لسقم الله ذلك والله ما انسنا مركم وتبي ان لم استلف حكمتهم ما ختنته سرهتهم ده وجه کله وما كان احد بما ذكرت من سلام اقل من ان وادي سمعني خپل اختيار بياني زم ما صبر دي زيده درجه ان بي السلام سره زم ما صبر كم روايات دي دوره و بنثو غونيني رسول بي السلام اخيه ما اخيه هم یې حبیبه د کوروګانه سبا ویره جل الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه و سلم او زموږ نبی صلی الله علیه و قریب رشتہ داری ده او سره د زماره روایت کم ني مطلب زمامو د محصاتم دته ما محصاتم ته اړتیا زمادي لري چې څوک محصاتی دغه حدیث کني اقل دغه حدیث منني وای نو سره من اصحابي اقرب ما کوم فاروق <تصفيق> جن اسلام رسول الله رحم الله و رضاه عليه وسلم ومند النبي عليه قال الله ما لصحم الله ذلك قال دعك يا نبي الاسلام متوي بي جبريل الله ذوجل يوباه بكم الملائكه الله رب الذي فخر في ستاش و جناه بارشتو باندې ستاش وچي اسکو ندي ما ديباج کمنو این احکام بڑی دی خدا سمات او خوایا چاہ تشبت بی نبیر لا و انسانو ازال ویسان و قراب بامن ذکر اللہ بجب رضا اللہ پر یاد لو اندت حاتا لائفتول شریعت للاوک ورکا نبیر اسلام حکیم بسکر بسکر